نستعينه ونستغفله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ونعوذ بالله wa khayr al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du tajdi fa landrimat mirnjohja te absolute i takojve te mallahu jalla wa ala zoti te botrava kriusi te gjithsis porshëndetje te mshira bekimat e zotit qofshin mbi më të mirën dhe zotëriu në pejgamberëve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Mi shok të ti besnek Mbi faminë të ti të ndërshme Mbi bashkëshort të, të ti të pastra Dhe mbi gjithë muslimanët Të cilët e ndjekin Ane kanë të botës me të mirë Dherin e ditën e kiametit Dhe të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjelluala pahun burko Në serialin dhe zingjirin e ligeratave Mbi e qkrimin dhe biografin E pengamberve Të cilët i ka përmendur Allahu Gjelluala me emër Në librin e ti Dukë të buë dhe duke grumbullu e ajetët e Zoti Gjellewa Ala dhe hadithët e pengamberi sallallahu aleyhu sallem dhe cilat janë dy burimet më të saktat dhe feston të mëdruar dhe duke i shtu kësaj diçkan nga detajët dhe shërim më të më të hollsishme nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat shërim e padyshim janë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sod melen Allahu xhelalu veala do vazhdoj të vazhdojmë një pejgamber të veçantë nga më të veçantit apo i ditë në veçantë, një pejgamber i zgjedhur dhe tejet i zgjedhur i Allahu xhelalu veala, i cili do të na marr pa kohën apo do të ndalemi disa ligjërata me këtë pejgamber të madh ku Allahu i xellavala dhe librin e tij e ka shkoqit te për këtë pejgamber të madh te Allahu te barekuote ala madje feja jon feja e fundit vula e fundit e pejgamberis është i ndërtuar mbi këta dy pejgamber të mëjtë Allahu xell Gjelle, gele xell gele jalalu andaj historia e këtij pejgamberi domosdoshmërisht ka më ndal në shumë vend takime në shumë stacione dhe vetë ndalime me nëngjarjet e këti pengamberit të zxedër të zotit të bareke u e të ala. Andaj, nuk do të apojmë ligjaratën vetëm me treguhe, si që përmendëm ligjaratët e para, se vetëm me treguhe se kishë ndodhë dhe ashtu ka ndodhë dhe kështu ka ndodhë, mirë po shkoqisim nëngjarje nga Kur'ani duke nëgjerë do bitë nëngjarjes. Duke nëgjerë do bitë nëngjarjes. Këj për nga mber, gëtë e kam bush kur anin, me famë. Këj për nga mber, është i pranuar në mesin e të gjithë njërzimit. Në fejën tomë, në fejët e dhe vijuara, është i pranuar. është i pranuar se ka qenë për nga mber, dhe është i pranuar se është i madhë. Madhja Allah në ka të regu në librën e ti, se për ketë për nga mber, janë përlesh njërzimi i kujna ashtë këtë. I kujnë ashtë ki, të kush përkacohë njërzimi së këtësisht Dhe Allahu gjellëva në këndërru neve Në këndërru neve me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Që t'jemi pasuës të këti pengamberit të madh Aleihimus salatu vë selam Andoj sot me neve është pengamberi pas salihut Pengamberi Ibrahim është Ibrahimi aleyhi salatu vë selam Izgjedor i Allahu gjellëva ala Dietaret kan thon, dietaret e historisë dhe biografive të njerëzimit kanë dhën pas Salihut dikon me qindra vite. Me breza të shumt nuk i dihet saktësisht se sa kanë qenë prej Salihut deri te Ibrahim i Alayhi Salatu Wassalam. Në mes këtyre ka pasur shumë pejgamber. Popull të ndryshëm, Allahu ju ka dërguar pejgamber. Mos përmendja këtyre pejgamberëve, kan thon dietart nuk ju ban dam atyre. As nuk nganavan dhe neve që nuk i njohim ato. Andaj Allahu prej të Salihu ka kaluar në pejgamberin Ibrahim, ka kaluar në pejgamberin Ibrahim. Andaj neve kalojmë atiku ka kalu Allahu xhelle dhe vela. Dhe prej të Salihu vjen Ibrahim i alay salatu vesselam dhe prej të Ibrahimit ndryshon kohë njerëzimi. Dhe prej të Ibrahimit marr Aron tjetër njerëzimi. Historia merë form tjetër Në gjyra e njërzve merë form tjetër Merë bukuri tjetër Dhe njërzimin ndryshon në monir absolute Nga ardja këti pengamberi Nga se djetarët kanë thonë Nga Ademi Alehi Salatu Veselam Deri të këmohamedi Alehi Salatu Veselam Plot mi vjeqari ky i madh me pengamber Nga kit ky mi vjeqari vetëm dy janë të zxedhur Vetëm dy janë të zxedhur Prejtë e Ademi, vjen Ibrahimi, dhe prejtë e Ibrahimi nuk ka të zgjedhur si Ibrahimi deri të kifundit. Ajo është Muhamedi alai salatu dhe selam. Andaj tha pengamberi sallallahu aleyhi sallam, se Allahu i ka vetëm dy pengamber me trajtim dhe afërsi të veçantë, nuk e ka më kur kush këtë mundësi më ju afru Allahu në këtë formë, tha ajo është Ibrahimi baba jemë edhe baba juve dhe une dhe e ka trajtu allahu gjellu ala me termin khalil anda Ibrahimi a.s. i thohet khalilullah i dashur i allah do të dalim i nga me shprejen khalilullah se krejt janë të dashur të allah mirë po kjo veçori kjo dashurie veçanda Ibrahimit në gjuhën arabe e mërë një, një kuptim tjetër që duhet me ditë besimtari se pëket për nga mërë të allahu i do këto veçar me veqërit e madhe. Shkurtimish do të shk shkurtoj ga se dume i në historinë e Ibrahimit arejë, salatu e selam, që ndalim e në stacionët e këtina, Khalil, në gjuhën arabe, dëshuria ka shumë shprejhje. Të na, dëshuri. Dëshuri e do, e dëshuron, e kësëmerat. Në gjuhën arabe, kam përmendje të artë, mbi gjashdhët emra, të alludoj në dëshuri. Mbi gjashdhët emra, që alludoj në dëshuri. Glasa, ma e lartë, lidhja, ma e lartë, e të dashuruarit, të dikuit, me dikan tjetër, është khalilë, që është khullë. Për të kuptu ma thjeshtë, djetarët kanë thonë, khullë, i thojnë zbrastirës. Kër ka dikun zbrastirë, i thojnë a paska qëtu, khullë, një zbrastirë, një vrimë. E djetarët, kër e kanë shpjegu, khalilë Allah, kanë thonë, Mes Allahut dhe Ibrahimit dhe mes Allahut dhe Muhammedit ale i salatu e selam është asiloj dashurije, është asiloj lidhshmërie që s'ka zbrastirë. Janë bulu të gjithas zbrastirat. është dashurije plotë, pra mes Allahut dhe Muhammedit ale i salatu e selam dhe Ibrahimit është maja e dashurijës. Këta e kënë argumentu, me hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam ju të gjithë të dini se Muhamedi aleyhi sallatu sallam prej gjithë shokve të ti mas shumë tje ka dashtë babën e ajshës babën e ajshës e bubekër e siddiqën abdullahi radhiallahu an dhe një ditë prej ditëve ka thanë a.s.m. hadithin sa i Bukhari le u kuntu mu tëkhi dhe në khalilen le tëkhtu eba Bekrin khalile mukon që i këshamur dikam prejuve khalil e kjo argumenton se kjo shkolla e të qenurit khalil është ma e veçantë sa i edon e Bubekrin mas shumë t'i edon e Bubekrin dhe kër e kam pitë cëli është njeri ju majdashur të ti ka thon e Bubekri ka thon e Bubekri mirë po sa i përket këso i khullës dëshurijës më të madhe, ka thonë me pasmor dikan Khalil, e kësha mor, e bubekrim. Mirë po ka thonë, Allahum ka mor Khalil. Prej këti aditit, kanë thonë djetartë, të qenurit Khalil me dikan, nuk pranon përvecë se dy. Dysh. Andaj djetartë kanë thonë, edhe njeriju në jetën e ti, ka shumë shok, shumë dashamir, shumë miqë. Khalil, së mundet me pashë, vetëm se nja. Vetëm një Khalil. And kjo është sa i përket se ai është i afërt me Allahun xhallahu ala men e afërsi të madhe dietar kanë shënuar historikun e familjes së Ibrahimit alayhi salatu vesselam deri sa kanë kthyer tek Ademi alayhi salatu vesselam ajo është Ibrahim i biri i tarih le të thotë dy leximë tek ne e lexohet tarih te disa dietar lexohet tarih te i thartë librës ka disa ndryshime Ibiri i tariq, ibiri i nahur Bab gjyshi i dyt Ibiri i saruq, ibiri arhu Ibiri faliq, ibiri abir Këto janë bab gjyshet e Ibrahimit aleyhi salatu wasalam Ibiri shalik, ibiri arfakshedh E mërë të që ditë shumë, kështu kanë qenë Edhe fjalla Ibrahim është të që ditë shme Po për shkak të përdorimit të shumëve na është bë e pranueshme, se fjala Ibrahim është në stilin e këtyre emrave. Fjala Ibrahim është në stilin e këtyre emrave, por për shkak se na i kena përdor shumë dhe Ibrahimi është emër shumë i njohur tak neve, është bë i pranueshëm. I biri i Arfakhshad, i biri i Sam, i biri i Nuhit alayhi salatu vesselam, e familën e Nuhit deri te Shëti tek e përmendën tek historia e Nuhit alayhi salatu was salam. Kjo është historia e Ibrahimit alayhi salatu was salam në aspektin familiar. Ibrahim alayhi salatu was salam ka lind në Babel. Të quajnë historianët më vonë apo të autorëve të librit Babilion, ajo është Babel. Allahu جل وعلا e ka përmendur në Kur'an me emrin Babel, është qytet në Irak. Dikun 85 km në juk të Baghdadi të kreë qitetit të Irakut Ki qitet ka një histori të madhe Dhe shumë për nga merë janë ndërguar në këtë qitet Dhe histori të muslimanëve janë të lidhura fuqishëm me këtë qitet Nga se janë të lidhura dhe me Ibrahimin a.s. Kalin në këtë qitet Pas taj ka emigruhe në një qitet tjetër që do të shofë me polemikat me Ibrahimit, me babën e ti, me popullin e ti, me një mbret të asaj kove të qiteti ku ka emigruhe Ibrahimi a.s. dhe është në mrudi, e kështë me radë, pas taj do të ndalim i të stacioni Ibrahimit me vëbashqortin e ti saren, Pasta i stacionit tjetër dhe vendalimi tjetër Ibrahimit me bashkëshortën e ti hajerin dhe uthtimi drejt me kës dhe kjo uthtim është diqka më prej më interesantave cka djetarët e kam përmen dhe më emocionusi. Andaj në historinë Ibrahimit e gjen belan, e ka ka belaja, e ka ka fuqia, është i famshëm, është i dashur, është i dhemshur, ka lotë ka gjithë shka të historia Ibrahimit ale i salatësëm anë nuk është i zxedhër një rrasisht anë dhe të kalojnë prapë të historia e emigrimit në meke pas taj raporti Ibrahim Ismail në therjen e ti pas taj ndërtimi i qabës anë dhe jashtë një një grumbu i meseleve dhe të mundohemi sa do kudo me ndzirë prej shdo në gjarjen nga një dobi apo dy dobi që tjetë më freskuse në kuptimin e këtyre ngjorieve. Ka udhthu prej në Babel në Harran, në qytetin Harran. Ky qytet ka qenë në të kaluarën pjesë e Shomit, pjesë e Irakut. Sot është pjesë e Turqisë. Sot është pjesë e Turqisë, qyteti Harran, doras në të kaluarën ka qenë pjesë e Shomit. Ka udhthuën në kët vend, në Harran nga nga Babel. Ës martuën me një vajzë E cilë e ka posë emrin Sara. E ka posë emrin Sara. Dhe djetarë kur kanë argumentu se Ibrahimi alai salatu e selam është pe nga mberi pranuar në të gjithë njërzimin, pra në të gjithë fetë, të cilat disa prejtëre kanë ndëvijue dhe kanë bejtë feja jonë e gjallë dhe e freskë dhe e pasër nga onë Allahu Gjelluala, prej argumenteve është sa ata i e mërtojnë bitë të tyre me emrin Ibrahimi dhe argument tjetër është edhe bashkërët e ati Sara. Nga sa ta e përdorin emrin, Sara. Andoj, është Sara emr universal, të gjithë e përdorin. Ka kam betë me qenë universal? Prej të Ibrahimi, alej salatu wasalam. Andoj, emrat veqorik të, të, të Muhammedit alej salatu wasalam, jehudet dhe kryshërët i refuzojnë. Andoj, ju thash, Salihun, hudin, shuaipin, nuk e kanë registru në livrat e të, të tëre. E kanë e kanë shlyje, pëse, nga se janë Arab, mirë po të Ibrahimi, të Ibrahimi janë dalë, nga se e dojnë Ibrahimin, Alehi Salatu, vësëllam, mirë po të dashovë me sa ta nuk e kanë të qarë dhe të pasqiruar si duhet, që është që në Ibrahimi, Alehi Salatu, vësëllam. është mërtuve me këtë vajzë, dhe djetarët kanë thonë se ka qenë një vajzë me privilegjë të madhë, dhe me familje me pozitë, dhe ka qenë shumë e bukur, dhe Ç'ka bukuri e bashortës së tij, alay salatu wassalam, do të shohmë sërin kur vim tek e, Sara alay salatu wassalam dhe një polemik me mbretin se se nuk e ka pas. Ibrahim i alay salatu wassalam, pastaj Ibrahim i alay salatu wassalam i gadal konflikt me babën e tij. I gadal konflikt me babën e tij. Pastaj ka kalu konflikti prej babës së tij me popullin e tij e kështu merat. Do të i citojmë disa ajete pas e do ndalimi në ta. I citojmë në gjarjet pas e ndalimi me ta që tjetë më rënditse. I lezojmë ajetet dhe aditët dhe për nga merit Alehi Salatu e Seram, pas ta i kalojmë qka përfitohet nga kjo. Qka përfitohet nga kjo. Allahu te bare, kjove te ale, ka përmen Ibrahimin Alehi Salatu e Seram në shumë Ajetët, ka thënë Allahu të barëke vë të ala, wa lëkad aëtejna Ibrahime rushdëhu min qablu ve kuna bihi alimin ka thënë Allahu gjellëvala med vërtet, Ibrahimin e kemi udhëzue qysh i vogël Ibrahimin e kemi udhëzue qysh i vogël Djetarë kanë dhënë, qka dhe me dhënë qysh i vogël, qysh për e veçli së ti, ajo shmorë me këtë meselë o shmorë me meselën e thirës dhe drejtimit të njerëzve ka ona Allahu te bareke wataala ndersa ju e dini se shumë prej pejgamberëve dhe pejgamberi jonë Alayhisalatu Wassalam thirin ka Allahu e ka filluar nga mbi 40. Pas 40 vjeçarit te ai Alayhisalatu Wassalam. Ndersa Ibrahim ka filluar nga të çejnurit në moshën e rinis. Andaj te Allahu te bareke wataala Ibrahim iz qala liqoumihi a'budu Allah wa ttaquh dhe Për kujtoja Ibrahimin kër i tha popullit të ti Adhrona Allahun dhe kini frik për ti Dhalikum khairullekum inkuntum ta'lemun Kjo është me mirë për juve nëse ju dini Kjo është me mirë për juve nëse ju dini Feqoria e Ibrahimin të lejë salatu e selam është se Në përmendëm të nuhi që që ka thirë popullin e ti Përmendëm të salihu që ka thirë popullin e ti Veçuria e Ibrahimit alayhi salatu sallam është, se Allahu nga të gjitha thirrjet. Ai ka mësua të gjithë. Mirpo nga të gjithë pejgambert, Allahu neve umatën e Muhamedit alayhi salatu sallam ka thënë ju e keni shembull Ibrahimin. Andaj të të, të kjo ngjarje e Ibrahimit na duhet të më koncentruj fuqishëm. Duhet të më përqendroj më të madhe. Pse vallë? Forma dhe stili që shi ka dhënë Ibrahimit Familiar të ti, babën e ti, popullin e ti, polemika me, me mbretat, emigrimët e ti, trajtimi me familin e ti, qëfar prindi ka qenë, qëfar edukatori ka qenë. Këtë istoria e njërzimi tësot këthejët të e Ibrahimi ale i salatu e salam. Këtë ajo qabe e madhë dhe shka e shifnë ju, dhe dhe shuria e flak të njërzve për me shku me vizituu ata. Dhe kretë kja ameti është i litë për qatë qabe. Dhe kretë kja ameti është i litë për qatë qabe. Pra filimi dhe mbarimi kësaj toke është me qatë qabe E qa jo qabe është të lidhë me Ibrahimin Pra Ibrahimin është i veçantë për neve Shumë i veçantë, qështë i veçantë Allah u gjenë lëwala Andaj, për që ndrohunit e Ibrahimi a lejë salatu selam Pse valë, nga se trajtimët, forma, stili, rruga Ibrahimit është më e veçanta, më e veçanta Qështë i ka thirë të Allah, qështë i ka trajtue Djetarë thonë prej argumenteve të Ibrahimit është se Ibrahimine ka mësue të argumentuarit logik drejtë Allahu Gjellu Vala po, na shumë prej besimtarë jemi besimtarë se kemi qëllu në familje muslimane pasa kemi qëllu në familje muslimane e kështë shumë e radhë varsish prej njeriut ku ka qëllu e mirë po, Ibrahimi alej salatës rëmë është përkë më ndryshëm shumë më ndryshëm Ka që dhu një popull, jo besimtar, shikoni që ka dhët Ibnu Kethiri. Thotë, uëlemje kun mu'minën hina idhin illët thëleth. Në atë kos ka qenë besimtar dhe musliman, vetëm se tre. Para me ndohë, një popull të madhë, tre vejta janë besimtarë sadush me qen i fuqishëm në të argumentuar, sadush me qen i fuqishëm në men, në mendjen ta në fu, fuqinë e ndrushmërisë ta, stabilitetin ta, përkushtimin për, për Allahu xhallavala. Populli dhe tre veta. Populli dhe tre veta, dhe këto tre veta pak më vonë fillim ka qen vetë vetë bashortja e tij. Ibrahimi, Sara dhe dhe djali i haxës së tij Luti alayhi salatu wassalam. Djali i haxës së tij Luti, ale i salatës, tre veta kërshin një popullit të madhë. Në shpesh herë rëzohemi kërshin dy vetave, kërshin djetë vetave. Më polemik me në ashtime dhe djetë vetat, qka bojna? Rësqasmi, se nuk jemi më suna me i argumentu e parimet tona. Mi argumentu parimet tona. E Ibrahimin a më son një mesele shumë të madhe. Qishka dhotë, inkuntum te alemon, si të kini mendje në gomë një muë si të keni arsye në domni muhe, ju ka drejtu popullit të ti, pasaj dhe të Allahu gjellu ala, inëme të abudune mindunillahi e u thana, jeni duke adhruwe, pos Allahut idhuj. Allahu këtu vetëm e shpalos, e ndjerë historinë e Ibrahimi, pasaj e detalizon në suret e tjera, gradualisht, se si ka fillu debati, njëherë ka fillu me prindin e ti, njëherë ka fillu me prindin e ti, ju pa adhëroni idhuj ifken, dhe ju i shpikni këton nga hamen gja juaj ifken jo që ka zbrit Allah u gjillewala argumente për këto mesele in në ledhine të abudune min duni Allahi la jem likune lëkum rizqa ata qka i adhroni përveq Allahut s'kan në duart e tyre rizku në ju dhe pra kush ju fërnizon nuk ju fërnizon këta qka ju i adhroni febtehu inda Allahi rizq Wa abudu Wa shkuru lehu Ileyhi të rrgëhun Kërkonen nga Allahu rrëzkun Dhe adhërëna Allahu njëlle wa ala Dhe falëndërëna ata Dhe këthahun i të kaj Kjo është fjallim i Ibrahimi Salatu Veselam Pas taj Allahu të barëke Na të regon Se si e ka polimizu Babën e ti Se si e ka polimizu Babën e ti Nësurën mërë jem Allahu e ka shkoqit bisedën me babën e tij. Në surën Shuara gjithashtu e ka shkoqit bisedën me babën e tij. Kur i tha babës se vet, kur i tha babës se vet. Në surën El-An'am Allahu e ka shkoqit bisedën me babën e tij. Neve nuk kema mundësi me të gjitha ajetet mundo, ngasë kjo është varg ligjëratash, është varg ligjëratash. Mir po, bisedën me babën e tij do ta zëj nga surja Maryam. Dhe atort kanë thënë, surrja më rrij, për dallim nga surrat e tjera, e shfaq para i brendashëm shumë thellë emocionin që sheh ka thonë fjalët Ibrahim i babës së tij. Shprehet emocionuese, sikur ju ta kuptonit nga origjinali Kur'anit dhe ato shprehje dhe të interesoheshit për shprehje se si i ka thonë ja abati me shprehje më emocionuese që ka mundsi diqush me volë dhe më uthelluese si e ka trajtuar baba i vet dhe si ja ka kthikë me të mirë origj diçka e cila ne e shohmë se në raport me Miletin e Ibrahimit kemi distanca të mëdha përveç përkatësimi Allahu na për mëshirë urgjëndje. Andaj në suren Maryam do ta shkoqisim bisedën me Ibrahimin. Nëse na premton koha, kalojmë në bisedën me popullin e tij adhurues të Dhe. dhe se si kam posht ato me argumentet dhe argumentimin e fuqishem që jo ka bohe dështimit të adhurimit përveç Allahu gjellu wa ala thët Allahu të barek jo vëtë ala në surën mërjem u edhkur fil kitabi Ibrahim përkujtoje në liber Ibrahimin innehu ka në suddiqan nëbija më dhërtejta i ka qenë besnikë dhe pengamber besnik dhe pengamber idhë kalleli e bihi kër i tha babës së ti këtu ka mësime idhë kalleli e bihi djetarët kanë thonë filimi i thiris në rrugën e drejt nga ana Ibrahimi të lehi salatu salam, nuk ka fillu e nga qëteti tjetër a az nga qëteti tjetër a az nga familjet e lartëta nga djetar në tefësir kanë thonë Bede e min akrideri ka fillun nga thelsia e shpirtit të ti mrena ka fillun nga brendsia kjo ka dobi e para se nëse neve dëshirojna nëse neve dëshirojna me pas sukses në islamin ton në thirjen ton në simbolet e mlojat të fejes ton nga du të me fillu e nga baba, prej babas. Pse vall? Sigur Ibrahimit ta kish kalu babën. Ta kish kalu babën. Vet kish kalu të tjerët. Çka kishin më thënë njerëzit? Kishin më thënë t'a ki provu me babën tan. A ki provu me babën tan? Jo, e laj këtë anash ata. Po ti më paskoni mirë dhe më adash hajrin njerëzimit, se kshëlan babën e marrën afol neve. Mir, po Ibrahim i ka i ka shfridzu kërrej të amunësit fillimisht me babën e ti. E para për me qenë e pranushme thirjat e të tjerot. Se njerëzit thojnë, ti babën të të në kilan anësh për në mëson neve, kjo kish me qenë e pa pranushme, kjo e para. E dyta, kanë thonë djetartë, se dashuria ka qenë ma afër babës vetë. Njeri u kur donë me shpëtu, dikankë, kanësh po tonë më sparti. Nëse os duke ardh një një tërmet i madh dhe një vërshim i madh dhe një tsunamë e madhe, çka bën njeriu? Kan mundohet më shpëtu më sparti. Atë që ka afër, babën e tij, familjen e tij, na, bashortën e tij, që do shohmi, çfarë raporti ka pasur me bashortën e tij dhe çfarë edukimi? Edukim që njeriu kur e lexon historinë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, jashta që emocionohet. Në trajtim me Ismailin, me Hagerin, me Saren, me Baben Ja shta që i emocionot e sheth se E ka meritu me qenë Ibrahimi Khalilullah E ka meritu, pse? Nga se nëse na jena vetë kritik me vetë vetën E shofë me se na jena largë, largë, shumë largë Eve nuk kena mundësi si Ibrahimi a.s. Prej dobive të para që i kam përmendje të artë është se ka fillu nga losë qka e zemrës Nga thelsija e shpirtit prej shtëpisë të ti Bihi, ja dhe kështu duhet me qenë dhe kështu duhet me qenë filloja nga prindi filloja nga baba nëse ti e uvzu e a i ka probleme nëse ti e uvzu e a i ka probleme e Ibrahimi i ka dikonde tashe ka problemin me babon po ma vonde të të shofme se tashe është në pozitën fmija e kështë dhe më babon po ati do të i vjeni rendi edhe baba e do konë fmija do ta shohme se ai në çdo rast ka qenë i suksesshëm. Andaj ka dhan Allahu xhellahu ala iz qala li abeehi ya ja, abati. O baba jam. Dhe to r kan dhan ya ja, abati në xhon arabë. Njeriu ya ja, abati në xhon arabë, kush e din xhon arabë, e din se o baba jam nuk i thotë kështu. Po i thonë ya ja, abi. Ya ja, abi i thonë o baba jam. Allahu xhellahu ala na ka transmetua Dhe e ka shkoci të shprej e në Ibrahimit Ja e beti Dhe djetartë kanë bru shpikime të të tëre A është e njëtë apë nuk është e njëtë Dhe ma e saktë është se nuk është e njëtë Dhe do lajbë një abasë dhe djetartë set, E kanë ditë gjuhë në arabe kanë dhonë Kjo së është e njëtë Nuk është të iri a njëtë Ka thonë ja e beti është forma dhe stili Më i dhimshëm kër e thirë di kam pra e thyrë me emocion me dhe mshuri, me mal me dëshuri, se përdo mi kazu tishka, shumë të ndjeshme shumë të ndjeshme, dhe gjëtarë kanë thonë, pse e ka thyrë kështu pse e ka thyrë kështu, se Ibrahimi alejë salatu selam Allahu gjellëvar në ajete tjera për ta, për ta pas të qartë historinë Ibrahimi alejë salatu selam, Allahu ka thonë inë Ibrahimi kanë e waa, Ibrahimi ka qenë e waa çalamën evah i cili ka qenë njëri i dhëmbshëm por çdo sen ka pasë po zemshuri të madhe shumë ju ka ndihmë njerëzit shumë ju ka ndihmë njerëzit derisa kjo zemshuri se njeriu nuk mundë me ndrus sfatat a e pa të ngjarja e Nuhit rnacakat në këtë botë dalën rnacaka në botë të cilat rithojnë o zot na kë të dërgupe nga mbër la hawla wala quwata illa billah ibrahimi ibrahimi ka qenë i dhëmbshur në këtë botë me emocion të lartë derisa edhe dita e ngjykimit dalin njëjtë. Dashojmë transmetimin që e ka përmendë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin e Buhari se dita e ngjykimit i thotë: "O Zot, ha baba jam. Çigone babon tan, me ftyrë të nxime, me ftyrë me katran, me pluhur." Pse Ibrahimi kështu? A nuk e deaj? A nuk e dese babava të çafirosh? Po e di. Mirpo, nuk mundot njeri më ndrua. Nuk mundot njeri më ndrua. Aje dinë së shkefir, Allah i ka kanëzu se prej ndu njo, diku shme me thonë, nështë të ka harru se qafirat s'hin në gjennet. S'ka harru jo, ja. nuk ka harru, po njeri unë nuk ndryshon, natyra e but, betet e but, s'munët me ndryshua. Cikur Muhamedi Alehi Salatu, s'munët a i më ndryshua dhe ditën e gjykimit, kam i thonë, o oh, Zotë, unë e di se ki caktu për qafirat, gjehenem, pa amunës me gjestem pak me jalecuë. Kjo është ajo cilësia e pejgamberve. Andaj dietar kan thonë, nuk e ka thirr, po po, nga këtu. Çdo mohabet e ekipit e Allahut, shko çka dush ban. Ha? Disa njerëz këtu doën me e bë thirrjen. Doën me zbëj deri atë nivel, ja fashunë. Ja fash. Nuk uish me të thënë me kjo punë. Kjo është me dëmshuri. Ka thënë ka thënë Allahu xhellahu ala. Fa bi fa bi rahme min Allah li ant lahum. Për i rahmetit të Allahu t'i e i butë më ta Walau kun të fadh dhe l'gali dhe l'kalbi Len fadhu min haulik Mukan i vrash t'ata hikim brejteje Kjo lich i Zotit Kjo është lich i Zotit Andoj ka dallim fjala me dhe mshuri Dhe kjo ka dallim fjala pa, pa dhe mshuri Njeri e di Njeri e ndjen Dhe dë gjusje e ndjen Sa ja ka thonë me ndjenja e pandjenja Të zhith këto na jena krije sa shka i dina I tha o baba janë Ja e beti, pra forma me lartë e thirje së dikujna o baba jem Na tash në gjuhën tonë qishë dush afroje Pra o baba jem, o i dashër i baba jem O baba jem që ka duhe shumë, lotë që ka zemrës e shpirtit dhe kshëmerad Në gjuhën arabe e kostili cili kuptohet mënyr automatike Pasaj ga thonë, lima ta abudu Ma la jesme'u, wa la jubosiru wala ju gni anke shëja ka thënë o baba jenë se për adhuron ata i cili nuk dëgjon se për adhuron ata i cili nuk dëgjon djetarët kër e kanë shpigu kanë dhënë shiko qish ka fillu e shiko fillimin e e ligërimit për ta kuptu e se aj sa mire ka thirë me njerë dush me kalu të na shiko, ti më spori i devjumje ti më spori ki unë budhën kejtë edhe kërka nuk i e iq me me ligjët e Zotit e kështu me rallë edhe si të morë rësh kur gjë ish tu të ta dish për fillim se keqa ka me të kazu ti e në ketë mesele rapsh dhe nuk i kur farë kuptimi jo, jo, jo, jo. o baba jem o baba jem dhe për ta se i këdhe një dobi kër i pse i ka thonë o baba jem djetarët kanë thonë ka dash mi dhonë isha retë së po du mu konë rival me ti ti prapë mbetë prindi S'po du me me të rival me ti. Mos me ndo se tash, unë pëse po të kalzoj, tash një mesele e cilla ma kam su Allahu, se që kjo e jotja është gabim e imja është tamam. Mos me ndo se po, po du me të barë rival dhe me të morën e ti kontrolin e, e drejtimi të shtëpijës e kështëmeralë. Jo, jo, jo, ti e prindi, unë jam fëmiju. Jo, e be ti, ti e prindi. Unë jam fëmiju. Po du me diskutu këtë mesele së shumë erënsishme. Së shumë er nuk ka fillu e me me sharje. Dyrisa djetarë kanë thonë Ibrahimi a.s. lem jeshtum këtë Gjuha Ibrahimi të s'kanë djerë ofendim kur? Paramendone, gjuha Ibrahimi s'kanë djerë kur? Se ka formu e gjuha e ti, buzët me gjuha e ti s'kanë formu kur? Ofendim. Kë nuk është e lejtë, se leve një, zë, një zëmrim me na provoku dikush, qka? Në e ndira 10 zëmrajna që e kemi, apo? Apo? Andaj me u përkatçut e Ibrahimit nuk është e lejt. Me u përkatçut e Ibrahimit nuk është e lejt. Po njerzit kërnohen se janë nën fenë e Ibrahimit, milletin e Ibrahimit, feja e Ibrahimit e pasur këtu. T'ket tamam. Mir po. Me pasu Ibrahimin alayhi salatu wasalam vetëm simbolin e madhështijes, duke duke lënë anash këto sifate të mëlloja. A e dini pse Ibrahimi është boku i madhi? Ne vetëm rezumenë që na morë se është i madh. Po i ka kalu prova dhe shprova dhe sprova derisa ao ai. E na çka dojna mi kalu fazat. Me i kalu fazat. Na ndai ka thon pse o babajën pe adhuron dikan i cili nuk dëgjon. Dhe ka dash mi kallzuë me të but sa ajo e cila ti pe adhuron nuk nin nuk dëgjon. Dietar godan thon ka dash mi dhon isharat me një fjalë për dy mesela që ajo që ka ti për adhëron, nuk njën, nuk dëgjën. Së ti pëllut, pëllut dhe pi ofron kërkesa, banë më këta dhe banë më ata, dhe pi drejton duha. Ka thonë ajo nuk njën. Djetarë ka thonë, pëse i ka thonë nuk njën? Se ajo ajo ka di që ajo nuk njën. Ka thonë, kjo guri nuk njën. I ka thonë nuk njën, nuk dëgjën, për mi i tregu se zoti jam dëgjën. Me një fjalë, për mbledhse dhe të buëse të kuptimeve të fejes se që kështë ka përëdhëron të nuk njën a qështu ka fillu e djetarë kanë thonë një pik tjetër ka fillu me pikat që ka aj i kupton disa njërës fatkecish dhe na muna mu kam pjesë asojt nuk është përqëllim me jabodikuit me gjisht se ti e ki gabime na e kena tamam kjo është përqëllim me nëzirë mësime se duhet me fillu nga pikat e përbashk ta nga pikat e çish do ta shohmi çe çe kët, kët mesele edhe më qartë te populli i ti tikun i ka diskutuar meselen e adhurimit te yjeve. Venusit, Afrodites, Hanës dhe u, çka kanë adhuruata dhe i kanë ndërtuar me me, sh, me shtatorë të mboja dhe i dhuj të mboj qyteti ka pas frik prej atyre, prej atëri dhe atut më shikuan ndonjëherë. Dietar kan thon, Ibrahim i ka filluar me pikat e përbashkëta, jo me pikat polemizuese. Pra, ka fillu që ati ku kuptomi për medal të rezultati që ka s'po kuptomi. Pra, kemi disa pikat të përbashkëta. Aja prahën që se qëke nuk njënë. Anguri, aja këndërtu me dhurtetuj, a po, kjo nuk njënë. A kjo pikë shifët ma qartë, se si ka zbrit nivelin e bisedës Ibrahimi me popullin e ti, dheri se i ka thonë, ha dharabbi, kjo është zotë i emë, dhe da shofim se i ka thonë. Dhe se kjo është mesej dhe që ka njerëzit kanë pytë shumë Se se i ka thonë, kjo është zotë jem A mos ka bo shirk Ibrahimi a.s. Kjo të dashomë se nuk është e vërtet Ka thonë, o oh, baba jem Pse pa dhonatë që ka nuk njën Uala ju bësirë Dhe nuk shefë Nuk shikon Aja pranon që ta, e pranon Uala ju gni ankeshej e Dhe nuk dë ban dobi as një send Dhe nuk dë ban dobi as një send Aja as nuk lëvizë Asë nuk lëviz e s'ka mundësi me ta s'jel t'i e dobiën e t'i t'i drejtua t'ina me, me duha. Pasaj ka thënë një ebe t'i. Shikone, djetarët kanë thënë, t'ashtë djetarët kanë thënë, të për parameje kam një grumbull dërë se vendasht të dërë në akshamu një mëjë mojtë, mirë po, e di që sabri është shumë, shumë i ngushtumë, mirë po, med vërtet kjo në gjarje meritonë për neve mus Këtë gjendje të mjerume, të muslimanve nuk ka ndryshet, qish me e porminsu përvecë muktit të këto burime. Allahu, këtu nga ka kalëzua. Si du një muktit që e këjkini. Si du një me u ndryshu edhe me u porminsu, me mere me tu vetë vetë një këjkini. Shikoni, ja ka thonë një fjali me grumbullë. Kjo, kjo jet, ka një grumbullë të argumenteve. Na në nëse i qasmi me tefsirë, se qëfar argumente, logjike razionale e ka kthi e, si e ka dashme kthej papon evet për adhurimin e idhujve në adhurimin e Allahu xhelalu ala shumë ka shumë shumë për sifateve që ka përkatësua Allahu pa i kallzuas pa i kallzu mi than Allahu është kështu Allahu është kështu me një fjalë të shkurtë mirë po e ka thënë një fjali dhe ka pushu pra po është kthi ya ja, abati dytor kan thon pse pse s'ka thon mirë ha o baba jam thu ya qredit jo E ka thënë një fjalli, pasaj është ndalë. O, baba jam, pësë është ndalë? Jedarga në dhënë, kërë ja ka thënë këtë fjallë, ata e ka provokuë. Që ka provoku fejen. Aja ka kuptu pa atë, që atë të doshë mi thënë, që ta dhurime. Ma dje, baba i ti i ka gdhejnë da to. I ka skalit, i ka ndërtu me dorën e tina. Baba i ti ezer, që në kuptimët, në hemërën e, e historijës është terikë. Mirë po, Ibnu Gjeriri, Ibnu Gjeriri e Tabari, Mufesiri i Madh, i Musliman, Ibnu Gjeriri është historion i parë. Ki ka thonë, Terik edhe Aezer, është emër i cili, njoni është si fat, njoni është emër i tina i babës e ti. A i ka gdhendë, dhe a e ka kuptu që ka po do me thonë, bo, gjali i tina. Dhe, e ka ndje që është provokue, për me lanë me mendu pak, dhe mi azbut, mi azbut provokimin dhe zemrimi, q e ka këthi prapë, o, papa, jam. Ha? Do më thonë, e di që ta shu provokove pak se i nga të voljë për meselet më e, nuk jam këto ajgare, unë jam të dashme të andru fejën tyje. Dhe kjo është një mësim tjetër. Se kur ti falë shdikujtë të qëli e sheftë të devium, është largullzimit, është largë parimeve të Allahot, dush me pas parashish, si dush me këthije, si dush me këthije, dush me formu e dialog që mi tregu i sharete së nuk po don me e shkelata, me nënçmuata, me porçmuata, po po don me vërtet ajë më ngrit. Se so ti kur dush më thon, do të më hyj në jetë. Të vëdon më ngrit ata. Dhe kur e ka pasur se baba vetë u provokua, e ka kthy mi një her prap. Ja e bëti o baba jam. Por prapë gazbucaj, prind. Ja e bëti. Inni qad ja'a min al-'ilmi ma lam ya'tik. Ka thon o baba jam. Mumkor prej dijes çka ti s'ka ardh pse ja ka thon kët fjalë kur ja tha fjalën e parë e ka shetcu pak ja ka thon tash dytën prap me o baba jam mumkor dia çka s'tyst ka ardh dietar kan thon pse ja tha kët fjalë zakonisht e natyrshmë, çuçi është e natyrshmë të ket njerëzit të ka kurkush smunët me shmang është se prindit dimë më shumë se fëmia apo ai më aqta dikush smunët me dit fëmija më shumë se baba, nuk mundët. Pse? Për shkak distancës të zamanit. Ai të ka paraprin zamanin e ka dalë përpara. Ai ka qapur pa përpara, ka dëgjuar përpara, ka lexuar përpara. Smunësh me dit më shumë, por nëç raste të caktuara. Nëç raste të caktuara, e Ibrahimin është rasti i caktuar më i veçantë. E Ibrahimi ka dashur mi thon, o bab, unë e di se ndzakonshmë, edhe natyrshmë është baba më dit më shumë se fëmia. Unë e di këtë. U shikone me në qurinë e madhe të Ibrahimi të rej, salatëve, selam. Pra, o, baba jam, une e di që kitë prindinë ma shumë se fmitë fmi të tëre. Dhe babalartë janë esenë që e fmija është pasusja ati. Mirë po, dë gjopë pak se pak tu ka ndru me selja me neve. Nuk jena bashë si të tjerët. Jo që une, jo që une u bona si fmi, mi një ardolla, pale që fa i dishëm. Po çka, po une pak jam rastiveçanë më ka ardhë shpallje më ka ardhë shpallje dhe shikone këto format të folurit këto ndoshta nuk i mënim pesa jete mirë po, këto pesa jete janë nësim jetësor të dialogut mrena familjes nuk mund është ti qishdush mi folë babës tanë asë të nëstane nuk mund është ti qishdush mi folë babëgjishit hasë të ullo, hasë të kazojo në ti se ti tëri tashe ki posë gabim ti tëri tashe ki posë gabim Aj çishka më të priti e. Ti u bën me gazut as tek i gabim. Po, pra, forma e të volorit i vogël i madh, duhet më ditë distancën dhe do të kur ka distancë do të më pas kujdes të madh. Së nuk arrin kur gjatë vetëm shkakton revoll dhe zemrim. Andaj Ibrahim i ka ditë këtë meselë. Nuk ka kon i nuk ka kon me Symshel këtë meselë, kon shumë vigilant dhe siç e thadice, unë jam djali i vogël, ti je baba. Dhe i ka thon, "O baba ja" më më ka ardhë prej dijes cka tyst të ka ardhë ve që ka thonë më më ka ardhë shpallje më pra ka ardhë pro më më ka ardhë shpallje se në zakon shmën nuk muj me mërif mija që ka që në zakon shmës mija nuk muj me mërif mërif që ka që mirë po kër të vjen e shpallje qka pohët meselja kër do në mësu Allahu gjellëvala dikan s'ka o mundësi se është sfid ilmi Allahu të ka ardhë të bareke vë të ale pasaj ka thonë fët Ka thonë, djekëm muë e se të dhëzoj në rrugën e drejtë. Djetarë kanë thonë, krejtë që kjo fazë, para prake, para kushte, i thonë në gjuën, në shkencore të dialogu dhe akademijës, i thonë premisë. Në zonë sa studentat duhet me ditë një qimë përqinë. Premisë, qka është premisë? E paracet një parathonje të pranume me smeje dhe teje, Dhe pa vetëm edhe një premis tjetër e cila bëhet dy dhe kalojmë te rezultati, çka ai nuk e shef. Çka ai nuk e shef vetë ai e shef. Dhe i thotë çike të parë më e pranon? E pranoi. Çike ditën e pranon? E pranoi. Pa pe shof se ku ti grumbullon ato ditë atë del çkaç, po pe shof. A do të s'e pranon? Ata riet inati dhe mosinati. Ata s'kena s'ka më bë. Mir, po kët këta nuk më na më shmangna. Nuk më na kët kët kët premis, kët parathonje më shmang. Djetarë të ganë thonë Ketë që, që këtë bisetë para prake dhe më shuri zbutje me babën e vetë E ka pas me ashtë që kjo fjale e fundit O baba jam, apo mdjek muhe Nuk është letë mi thonë babës, apo mdjek muhe Pse? Se baba e ka në qatë autoritet Nuk jalejon krenaria me ndjek të mijun Përveç Përveç kër janë argumentet të qarta Se aj ka, për, ka shku shumë larkë Shune më rita shune Ka shku shumë larg. E tash mirë po. Kjo çy çyçi thuat. Po po, pse duhet të lej rrecat të shul. Qen nuk bao ashtu. Të duhet prova, vepru, argumente me pru. Me paçi një shkollut shumë larg ke brije. E Ibrahim i Allahu sallallahu alaihi wasallam, ke thotë këto nuk i ka se kam su allahu, ala. E këtë kanë as kalue, sa e ka mësua Allahu جل وعلا. E kët këto dietor kan thon. Ka shku ka shku ka dale, ka shku ka dale, tu i fol babajam, gambsua Allahu për çka? Fattabi'li. Djakomua. Djakomua. E nëse do në më thon dikujt na Djakomua, pse më thon? Po Djakom, pse? Duhet më ndjek mua. Un jam më i mirë se ti. S'ka kështu. Askund nuk ka kështu. Mirë, po me prova dhe argumente mua na mi bin të tjerët, se ç'shtohesh. Ç'ka ndriçë ç'ish me kan? Se ta pruno argumentin. Kjo nuk nin, nuk dëgjon, s'prek, nuk lëviz, s'të bando bi, nuk t'bando, a be pranon ti? Po be pranoj. Ata nuk kanë të madhuru a tajitina ka krijuar. Mirpo ket kjo. Ket Kamujt Ibrahimi alayhisalatu wassalam i than, o bab, pse ne ke hip udhën, unë e kum gjet. Këshiti gjei e diku në udhën, unë e kum gjet timën. Jo, ja, jo, ja, la hawla wala quwata illa billah. Andaj, dhe atar do mthan, por ti than dje ku mue, ka sku gradualisht. Ka sku gradualisht. Pastaj ka than, ja abati. Pastaj prap ka kalu, o bab aya. La ta'budish shaytan. Mësë adhura shëjtani Inë në shëjtana kene lë rrahmani asie Shëjtani ndaj rrahmanit është rebelus Edhe këta jetë ka argumente dhe do bitë shumë ta E para për tyre i ka thanë O baba jemë mësë adhura shëjtani Djetarë ka thanë, a i shëjtani në konë të adhuru për në startë Po përse si ka thanë për fillim mësë adhura shëjtani Sësi ka vënë në prit fillim, mos e adhuron shejtanin, po i ka thon pse pa adhuron gurin i cili nuk dëgjon, nuk shikon e nuk preket, nuk furrizoanë, nuk bënda, e pastaj ka kaluar në bisedë pas bisede, dhe mëshuri, për gdhënje, kështu me radhë. Po në fund i ka thon pse pa adhuron shejtanin? O shejtani ra kont pin pin fillim të adhuron. Çat çat çka po domëmri Ibrahimi pi star. Nuk jë ja ka thon në fillim nuk jë ja ka thon fillim për mos ta ndërprer bisedën. Se shejtani është i likë të krejt Kuj t'i thusht i, I ba pasu si shejtani Që ka të thosht? Sle me folë maje Unë e pasu si shejtani Jam të ndjek djallin djall, Jam djallëzue Pro kjo është mi dhonë ti e ma i poshtri I të poshturve okay, Nuk ka fuqi kur kush me e pra nukta Mi dhonë ti ba argati shejtanit Që ka të thot? Argati shejtanit Largoj ju pre meje Nëse shikone ta shkë ka pasuhe Shikone që ka pasuhe Kur kush të mundut me duru këta? Mirë po, pse s'e ka thënë të parë për më shumë me, me me zhvillu bisedë. U ka thon ti, argati i shejtanit, ta adhuroj shejtanin. Mirë po, njëra ka thon këto tjera, argumente tjera për mëmritajoj se kreçe ta çkajtë voti. Shejtanit ka, ka mashtruar. Nuk është kjo pitie. Ti tij e ke gjet babandan çështu. E ke gjet babgjishën çështu. Po kjo nuk është ashtu. Shejtan i ka mashtruar edhe ti. Mir, po ka kaluar në bisedë pas bisede që mos provokohej shumë. Me baton pish tartit i i bo robë shajtanit, ti shkalu xej ndiana. Ka sa fytje. Andaj ka thon, o baba jam, mos adhuro shajtanin. Pse pa adhurosh shajtanin? Inna shajtan kaan lirrahman asiya. Ka thon, o baba jam, shajtani ndaj Rahmanit. Si Sh jonë këto cilësi fatja ka bërë më? Si ka thëndaj Allahot Ajë përka në të folë Për Allah unë gjellë vë Allah Ka të shumë dhënë, lërgoj për i gjithyve Lërgoj për i adhurimeve të kota Vrejtoj ju Allahot, Zotit tonë I për që ka thënë Mësë a dhurë shëtanin Se shëtanin dhe i Rahmanit E Rahmanit është i mëri mëj mëshirë Shëmi Zotit tonë Djetarë ka thënë, pëse ka përmir Rahmanin Po, o babaja Mësë a dhurë shëtanin Se të ka masht e që kështë e i tanë ndaj matë mëshirëshmit ashtë i rebelumë, nuk javlen ma i mëshirëshmi a Rahmani, emri ma i lartë i Allah u gjellëvala ki që të ka mështru tije është rebel me ketë i ka dalë, ka rëshiktina nuk javlenë, rëzik është pasaj ka thënë ja ebeti bo baba jam, o baba jam o baba jam, ja ebeti Inni e khafu, enje meseke a dhebun, minër rohman, ka thënë, oma, oba, jam, unë potutna, unë potutna për tyje, po kam vrikë për tyje, nuk jam i qetë për tyje, dhe kjo është thirja e drejtë. Kur të të thirë dikandu shmi thonë, së jam i qetë, nuk jam rahat me tyje, nuk muj me të lonë qështu, që ajë të thëtë, lem rahat, apo njështu në lem rahat, për tja të regu se thirja jo të është haqë, dush mi thonë, si jam raha, si më i me të lanë qështu, jo mi bodam, jo mi shka këtu të lashe, po mi kalzu se, me dë vërtet, si jam raha, se kjo rrugë nështë të kapume, ka thonë, o bëba jam, in nje khaf, jam të tutë për tyje, jam të pas frikë për tyje, pas kitë kësa i bisejde, për çka, e një mësë se ke adhabun minar rahman, po tutë për i Rahmanit. Pse për i Rahmanit? Emri Rahman, alu donrë mshir. Ai bidhot po tut në Rahmani me të kap me dënim. Dietar kan thon, edhe kjo është kulmi të folurit. S'ka më mirë. Sforët më mirë. Zdit njeriu që më vol më mirë. Ka thon o baba jam. Nëse çaj i Zot çka po tiri un te aj, e se është Zoti botrave, Rahmani, më i mëshirshëm, më i butë, më falës. Nëse çaj të kaplon edhe e cakton me dënuë. Fajet, ai çka thon, ka dash me me arrit vetaj në rezultat. Fajet iki ti. E si ka ai? Sa ai është më i mëshirshëm? Ai mëshirshmi ku dënoja kush i ka fajet? Kur njerëz kur është prindi mëshirshëm, kur është njeriu i mëshirshëm, apo kur e keni shok të mëshirshëm, është tolerant, është i mirë, është i butë. Po ti atë ja pronë, te pronë, te pronë, te pronë me ta. Dhe njerëz të di se kjo njëri butë. Dhe kur ta shifësht, ka refuzue. Qka thojnë? A dhe me këti ka dalë puna. Do më thonë, njëri ju i mëshirëshëm, nuk të largonë të tijë, njëri ju i, i butë, nuk të dbanë distancë tijë, vetëm se kur. Ta të projsh ti. Ibrahim a.s. ka thonë, o oh, baba jam, ajo është rahman, ajo është i mëshirëshëm. Po nëse dhgodet me dënim i mëshirëshmi, dhije se i ki kalu ku fitë saj nuk e dënon njeri ju në vetë pasit i kalu e kufit pëse, së është i mëshirëshëm i mëshirëshëm i s'donon nuk do me dënue mirë po ti, ti i kalu e kufit pasaj ka thënë fëtë e kune li shëjtoni e ti të mbetësh me shëjtonin mik e ti të mbetësh me shëjtonin mik shikon e fillim thashë nuk e ja ka cek minjar i bo argati shëjtonit pa e ka parapri me bisejt dhe thon, në fun i ka thonë po t'u të në mëzbash argat i shëjtanit po t'u të në mëzbash t'esh mik i shëjtanit pse ka thonë këta se kur kush s'ka dash më kanë mik i shëjtanit a i nuk ka dash më kanë mik i shëjtanit kale tha, kush tha ibrahimi a, a, baba ibrahimi zedhe, i ka thonë kale e raghi bun an aliheti ya ibrahim subharallah kitë shke bucije madhe, kitë kjo dhemshurije madhe dhe emocion, që na, na ketë emocion, do shta apo ketë të rajtim, do shta kur nuk e kena përjetu, me dikam, me javok, së të dikujna, si të të divet vetën e vetë, ketë ketë buci, ketë jahe dhe posh me njëherë, e shë asë një grimës një ke kalonë, dikush menonë se tash pale sa uzbutë, baba vetë, a po, pale sa uzbutë, tash baba vetë, u zbutë shumë gatin apo njëri u emocionat me këtë folur të Ibrahimit a.s. dhe mendon se baba vetë u ka zbutë shumë e kunder ta e tash, kur dikush pas kit kësa e qëka ti jak i ba ajtë para tyje qështu leja Allahu gjellë vë ala mirë po, para kësa e ket, ti banë ketë ti banë ketë tanën që duesh me ba, që që ka bo Ibrahimit a.s. kale, tha, azeri Eragi bun Djetar kanë thanë Kale habi shidde E tha me ashpërsi Tha me ashpërsi Kale ja Ibrahim Na jetë tjetër Këtu i ka thanë ja Ibrahim Se ka parmen emre Si ka thanë o djali jam O Ibrahim A, a i tha ki o baba jam Nëse një të tëshmi thanë o djali jam Së është që shtu, nuk ka tamam Ka bimë kije Hajde polimizojna, hajde diskutojna i polimizojmë argumentët. Kaleja Ibrahim, e ragib, aspidot të i zotatë të mija. A ti, konkretisht, a jeti është e ragibun anë ali heti. Ti anëveriki për zotatë të mija. A nëveria e gërdit për zotave të mija. Pre atyre qka unë i adhëroj, le illem të nëtehi si mëstanalështë këtë muabet edhe këtë bisedë edhe këtë kërkesat e tua le argjumennek le haule ve la kuvete illa billa tha si më stanalësh këtë këtë muabet që ka e bane dheri tash kam me të gurëzue le argjumennek kam me të gurëzue kam me të gurëzue e para kam me të gurëzue me fjal e dyta kam me të gurëzue me me gur pra nëse se ndal këtë biset kam me të gjujt me fjal të rana ka me të fëndu keqë ma si mi ofëndove zotat djetarët kanë thanë komplet biseden e ka kuptu baba vetë qa bodëm i thanë komplet biseden e ka kuptu e andaj nuk është dë njëherë kushtë ti mi a thanë direkt Ibrahimi Alej Salatë a, a i thanë dë njëherë jam, jam gërdit për këtire zotave a ja shajti zotat ja, nuk ja shajti në kuptimin e ligë, nuk ja shajti pofoni me argumente Aja kuptoj Aja kuptoj Aja kuptoj Aja ku të në shazotatë Aja ku në verit për e zotave të mija Tha si më standale shkete biset Ka me të gurzuë Le ergjumennek Ua hëgjur një melije Argument se Ka dash me e gjujt Me fjal e jo me gur është fjala që e ka fanë Ua hëgjur një melije Tha si më standale shkete biset Dhe shkete thirje Ua hëgjur një Ikpi mua Nërgoj për e meje dhe praktisën mua Vahgjur një me lije dhe mësëm hajde këtu një kote gjatë Nuk du me diskutu me tyje Një kote gjatë nuk du me nejtë me tyje Kjo është të trajtimi i babës sëti Kale, tha Ibrahimi aleyhi salatu e selam Tha selamun aleyk Tha selamun aleyk Selamun a lejkë, djetarë kanë thanë, kjo nuk është përshëndetje me selamu a lejkëm. Nuk i ka thanë, selamu a lejkëm, nga se njeri ju nuk i jep selam, ati që nuk është besimtarë, përvesen e saj i jep, munët ka leje me, me jakthije. Mirë po, në gjuhë në arabë i vëdini, shka të me thanë selam. Selam të me thanë, me elon di kanë të qetë topi pengamele sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimun min yedeh wa lisani muslimani vërtet është ai i cili men salime pa selam muslimani është ai i cili ka muslimanët e tjerë janë janë në selam prej tij janë në çësçi prej tij nuk tudën për tij na si tu do të musliman për tij e ruaju se ka devëk në zemrën tande prej djues dhe dhe dorës and Ibrahimi pasi e pa këtë vrasësi dhe Nuk patë tjetër çka më bë, nuk jo ja kthej me të keq prap. Dhe kjo është një mosim tjetër se kur neve na i kthejnë me të keq, zot më i kthej me të keq, keq. Pse? Ju i joga ish ka i tha, kam të ka gurzuar. Në kuptimin më sakt më fjalë, tha largoju prej mua. Mos më shoj zotat. Ik prej këtu. Dietar kan thonë, na nuk gduhet me trajtuar njerëz që na trajtojnë. Pse vao? Se ata prezantojnë të veten, na prezantojnë atonin. Shpesher në binan nivelin e kundërstarit pëse val, po pëse t'ja majzoti se unë e jem usha. Ty po t'i më ofendu nuk pëdija, po, po kënë nuk është që ashtu, po kënë nuk është që ashtu, se ty e preziton vetën, a je preziton ta, tatina. Anda Ibrahimi aleyhi salat e sam, kur nuk është ofendu e? Qa i tha? Kale, selamun aleyhik. Këtu më ngon, ja e beti. Këtu më ngon, o baba jam. Pse, o baba jam? A i jetëm lërgu, jetëm dëbu nuk me të ma o baba jam dhe risa ishte debati me bucidhe dhe mshurie thirke baba jam tu nuk i tha o baba jam po i tha selamun alejk tha pi mu i li i lirë unë në ngucit i e as nuk prejkja as nuk dëmtoj se i e baba jam se është tëgë firuleke rabbi po prapë djetarë kanë thanë tu dalë pre shpije Se e ka përza, e ka largu prej, prej shtëpisë tina. Ka thonë largonë prej këtu. E da shumë i se si, si është larguë. Duk e dalë, prape ka kapë emosjoni. Ka thonë se estë të këfirullë e ke rabbi. Prapë se prapë, ka me kërku falje të zotë i emë për tyje. Nda shtapë, ka dikunatje, në i vrim dhe një tolerancë për me të falë tyje. Innehu këne bi, hafije, me dë vërtetë, zotë i emë, me muë është hafije. Pra trajtimi zotit tem me muë është i butë. Trajtimi zotit tem me muë është i butë. Djetarët kanë thanë, qështë i ka thanë trajtimi i zotit tem me muë është i butë, kur Ibrahimi është baba i sprovave dhe belave që i ka, që i ka pa. Në të sirë ka ardhë, se djetarët kanë thanë, Ibrahimi kërejt që ato belajat që ka e kanë godit, i ka pa Buci prej Allahu gjellovala. Gjo është kulmish ka munë të dikush me arrita ta. Bela, bela, pas bela. Shikone, e para prej belave. Konfrontot me babën. E përzen baba. Del me bashkëshorte pakur farvurnizimi me lëqu vendin. Konfrontot me, me popullin. Me mbrejtin i cili ka vra njështë dhe ka prej. Pas taj e lenë fëmijun e vetë pas taudh vite dhe fëmije lënë në shkretir, duhet me thërë djallin e tina, shumë bela të mdoja, shumë bela, dhe ka thonë, këtë këta Ibrahimi e ka pa, innehu kënebi hafije, e këtë zotë jam me mua shumë i butë, e na subhanë Allah, ne dhe një bela bënaquë, Allahu gjelluar e thëjna, subhanë Allah, shka kjo vrërësi, Shytis të ka ndodhë me laja Ibrahimit a lehi salatu e selam Me thonë ti Allahu gjellu ala Vënëja thikën djalit tanë ose qikës thonë Dër zemra për venit ala pa, pa e mëndu këtë mësele Andër me pasha po shtrisësh Dër prej kontrole Pse valë? Se si këna ato zemra me imbajt këta Andëj tha Allahu gjellu ala Inëhu kënë bi hafije Tha në gjurën Ibrahimit Zotë jem me muë është i butë Wa a'tezilukum unë do t'ju braktis juve do t'ju la juve la, wa ma tad'un min dunillah wa ataška adhuruni përveç Allahu xhallu wala wa ad'u rabbi dhe prapse prap, prap do ta luti Zotin tem do ta luti Allahun tem as alla akun biduaa rabbi shaqia dhe kjo është përfundimi edhe me këta e përfundojna dhe kjo është pra kë në gjerat emër emrin trajtimi Ibrahimi të lejë salatu selam me babën e tina dhe me prindin e tina dhe ajetin dhe fjalën e fundi që e ka thon Ibrahimi babës e tina dheri sa e ka lëshu e shtëpin e tina ka thon dhe përfundimish prap do të lutin zotin tem asë ndoshta dhe njëriju të mirë nuk i hum shprejsa njëriju të mirë nuk i hum shprejsa njëriju i mirë pëse nuk i hum shprejsa se aj natërshmërisht natërshmërisht me ndonë dhe frymond dhe logjikon çashtu që të më përmisua, më regulu, më më do të njerëz më permërisuë. Do të më rregulloj, do të më marr me tuaj. Sado që ato të kthej me të keq, prap do të më me mendu se ndoshta ktheja. Prap ndoshta permërisohat. Andaj shikon në çfarë trajtimi gabon po Ibrahim i tha ani, po dal, po lloj spijen, po ju braktisi, se po mborzeni. Sigur Muhamedi alayhi salatu selam tha wallahi kur nuk e kishash Lumekun. Se ai është vendi më i dashur për mua dhe më i dashur te Allah. O mund keni largova. Amo, mundeni largova dhe, dhe në fund i tha unë prap ka më lut zotin tim dhe shpresoj që me lutjen e Zotit tim nuk do të jem i mjeruar, nuk do të jem i mjeruar. Kjo është trajtimi që e ka baur Ibrahim i Alayhis Salatu Salam bab Satina dhe me këtë Allahu Xhejelaluala e shoqçit Jordan Etina normal dietar kanë thënë dhe kanë përmendur disa edhe për detajeve të tjera, ajo që e ka përmendur Allahu xhellahu ala është ajo që kanë neve na duhet, se Allahu e din çka kanë neve na duhet. Dhe me këtë Ibrahim i alejsalatu selam e merr një rrugtim tjetër. Pra me thellësimin e këtij stacioni, me thellësimin e kësaj historie të Ibrahimit alejsalatu selam, Ibrahim i kalon në një tjetër gjendje. Do ta shohim lehratën e ardhshme se si e ka diskutuar Popullin e tina, se si e ka debatu e popullin e tina në adhurimin e tëre, ndaj i, i e dhe. Nëse një popull tjetër, i cili ka kalu në Harran, i kan adhuru e i jetë. Kan adhuru Hanën, kan adhuru Dielin, Ekshëmerad, dhe Ibrahimi edhe me këto ka i në polemikë. Pas do shohmë se se ai ka polemizuar me mrudhën e një mbret i asaj koçe i cili ka qenë i fuqishëm dhe ka pasur me tëri të fuqishme Elucim Allahu جل و علا, çq Allahu te bareke ve ta yebde berachatna li jaratet tona, Elucim Allahu جل و علا çq Allahu te jetë i knocur me neve, Elucim Allahu subhana ve taala çq Allahu jelle waladna munsalmin jeq hafat e Ibrahimit me injek musim dhe uzzimat e Ibrahimit alayhi salatu ve salam mena bawapi star to milletit te tij haqqan ve haqiqatan ra de hakikat tijdon Allahu xhellahu te ala elusim Allahu tbaraka we taala c'allahu xhellahu jallal u tnaybdi e tbegatshme na yabdie e todvishme duke na ndricu me ndjen ton me kuran me ndjen ton me sunet te peigamberit sallallahu alei wasallam elusim Allahu xhellahu te ala c'allahu tbaraka we taala azrimet tona ti pranon axherimin ton Allahu xhellahu te ala ta regjistron na veprat e mira musliman kudo qen Allahu ti ndihmon yetima ti mbulon aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين